Ліян Моріарті. Велика маленька брехня. Розділ 14. Я запросила Джейн та Зігі у гості наступного тижня. Маделін подзвонила Селесті, щойно завершила розмову з Джейн. Думаю, тобі з хлопцями теж варто прийти. На випадок, якщо ми вичерпаємо всі теми для розмови. Добре, сказала Селеста. Дякую. Дуже дякую. Гостина з маленьким хлопчиком, котрий... Так-так, Маделін її перебила. Маленьким душителем. Але, знаєш, наші діти не зовсім ніжні фіалки. Власне, вчора, коли ми ходили по форму хлопцям, я зустріла маму жертви, сказала Селеста, Ренату. Вона навчає доньку уникати спілкування з і сказала, що я й своїм хлопцям сказала те саме. Мадрін міцно стиснула телефон. Вона не мала права таке тобі говорити. Здається, вона дуже хвилюється. Не можна носити дитину чорний список щодо того, як вона пішла до школи. Не знаю. Їй точку зору теж можна зрозуміти. Я хочу сказати, якби таке сталося з Хлоєю, то думаю». Маделін щільніше притиснула телефон до вуха. Голос Селестис стишився. Селеста так часто робила, щойно говорила абсолютно нормально і раптом її ніби кудись відносило. Власне, так вони й познайомились, бо Селеста була замріяна. Їхні діти разом ходили на заняття з плавання. Хлоя та близнюки стояли на маленькій платформі на краю басейну, а вчитель по черзі дивився, як діти вчаться гребти по собачому та триматися на воді. Мадрін помітила вродливу маму, котра спостерігала за заняттям, але не завдала собі клопоту поговорити з нею. Зазвичай Мадрін була зайнята тим, що дивилася за Фредом, якому натоді виповнилося чотири, і він був ще таким розбишакою. Ле того дня Фред був зайнятий морозивом, тож Мадлен дивилася, як хлоя, розпласталася на воді, наче морська зірка, аж жаптом вона помітила, що на бортику стоїть лише один з близнюків. Ей, крикнула Мадлен. агов? Вона глянула на маму красуню та стояла осторонь і дивилася вдалечінь. Твій хлопчик, заверещала вона. Люди попідводили голови. Інструктора ніде не було видно. Чорт забирай! Мадерін стрибнула в басейн в одязі та туфлях на шпильках, її витягнула з води Макса, котрий захлинався. І поки Селеста обнімала бок своїх мокрих хлопців та, схлипуючи дякула, Мадрін дала прочуханку всім, до кого дотягнулася. Школа плавання з одного боку улесливо вибачилася, однак з іншого не хотіла визнавати провину. Дитині не загрожувала небезпека, і їм дуже шкода, якщо сталося таке враження, і вони обов'язково переглянуть процедури. Вони обидві забрали дітей із школи плавання. І Селеста, котра раніше працювала юристом, написала лист з вимогою компенсації за зіпсовані туфлі Мадрин, Сукню не прати, лише суха чистка і, звісно, грошей за уроки. Так вони подружилися, і Маделін все зрозуміла, коли Селеста, знайомлячи її з Пері, сказала, що вони познайомилися на дитячих уроках плавання. Не завжди варто посвячувати чоловіка усі подробиці. Тож Маделін змінила тему розмови. То що Пері поїхав? Куди він там збирався цього разу? Запитала вона. Голос Селести раптом знову став чітким і ясним. "Увідень. Так. Його не буде три тижні. Вже скучила за ним?" запитала Мадрін. Жарт, запанувала пауза. "Ти ще тут? Ну, мені подобається вечеряти лише тостами", сказала Селеста. "Розумію. Щоразу, коли Ед кудись їде, я вечеряю йогуртом та шоколадним печивом", погодилася Мадлен. "Господи, чого ж я виглядаю такою втомленою?" Вона розмовляла по телефону, сидячи на ліжку у вільній кімнаті, яку вони називали офісом. Вона завжди складала там випрані речі і побачила своє відображення у дзеркальній поверхні шафи. Вона встала з ліжка, підійшла до дзеркала, все ще притискаючи телефон до вуха. «Може тому, що ти і справді втомилася?» – пропустила Селеста. Мадлен торкнулася кінчиком мізинчика під оком. «Так, я добре спала. Щодня думаю. Щось ти сьогодні кепсько виглядаєш. І лише нещодавно зрозуміла. Я не втомилася. Тепер я так виглядаю». «Огірки?» Хіба не їх ти використовуєш для зняття набриків?» – байдужим голосом запитала Селест. Мадрін знала, що Селесті абсолютно не цікавив той пласт життя, який Мадрін щиро насолоджувалася. Одяг, догляд за шкірою, парфуми, ювелірні прикраси, аксесуари. Часом Мадрін дивилася на Селесту, на її довге золотаве волосся, скриплене як-небудь на потилиці, і думала, що за любки б гралася нею, як однієї з хлоїних ляльок Барбі. Я оплакую втрату своєї молодості, відказала вона Селесті, та пирхнула. Я знаю, що не аж така красунь, якщо вже на те пішло. Ти дуже гарно, відповіла Селеста. Маделін скорчила гримасу, у дзеркало та відвернулася. Вона не хотіла визнавати хай навіть для себе самої, наскільки глибоко її засмучував той факт, що її обличчя старі. Вона б хотіла бути вище оцих штучних проблем. Вона хотіла, щоб їй засмучувала ситуацію у світі, а не зморшки та заломина нашк... її обличчя. Щоразу. Коли вона бачила ознаки природного старіння свого тіла, то відчувала незрозумілий сором, ніби вона в тому винна, бо недостатньо старалася. Разом з тим, Ед з кожним роком ставав дедалі більш сексуальним. Хай навіть навколо його очей заглиблилися зморшки, а волосся посивіло. Вона знову сіла на ліжко та почала складати білизну. «Сьогодні приходила Бонні, щоб забрати Ебігел», сказала вона Селесті. Вона прийшла і виглядала немов... Знаєш, оці шведські збирачки фруктів. На голову намотала шарф у червону-білу клітинку. Ебігел вибігла із дому, вибігла. Ніби дочекатися не могла. Коли ж можна буде втекти від цієї старої карги матері? О, розумію. Часом мені здається, що я втрачаю Ебігел. Відчуваю, як вона віддаляється, і хочу схопити їй сказати. Ебігел, він і тебе покинув, він нас обох покинув. Але ж я мушу бути дорослою. І... Найважливіше в цьому всьому те, що, схоже, вона щаслива. Коли вони із цією дурнуватою сім'єю медитують та їдять нут. Та ні, я це знаю, ненавиджу нут. Справді? А мені подобається, він корисний навіть для дорослих. Замовкни. То що, ти приведеш хлопцю погратися із зігі? Думаю, що бідолашній Джейн потрібні будуть друзі. Давай потоваришуємо з нею та переглянемо за нею. Звісно, я прийду, сказала Селеста, і принесу нут. Пані Ліпмант. Ні. Насправді, у школі вже було кровопролиття у вечір до Вікторини. І саме це мене непокоїть. Розділ 15. «Хочу жити в такому двоповерховому будинку, як оцей», сказав Зігі, коли вони наблизилися до будинку Маделін. «Справді?» – спитала Джейн. Вона поправила сумку на лікті, в іншій руці несла пластиковий контейнер із щойно спеченими банановими мафінами. «Хочеш такого життя?» – «Я б хотіла». «Потримай хвильку, зможеш?» – вона дала Зігі контейнер, щоб видобути з сумки дві подушечки жувальної гумки. Джейн розглядала будинок, звичайний двоповерховий сімейний будинок із світлої цегли, трохи побити часом, і газон слід би покосити. Над машиною у гаражі висили дві двомісні каяки. Дошка для серферу та буги серфінгу стояли біля стіни. З балкона звисали пляжні рушники. На газоні перед будинком валявся забути дитячий велосипед. Той будинок був цілком звичайний, схожий на батьківський дім Джейн, хоча дім самої Джейн був менший та оханніший. А ще, оскільки вони жили далі від пляжу, туди треба було годину їхати машиною, то біля дому не було цього пляжного начиння. Але він викликав такі ж почуття простору, комфорту та заміського життя – дитинство. І це було так просто. Зігі не просив забагато. Він заслуговував на таке життя. Якби Джей не пішла на вечірку того вечора, якби не випила оту третю текілу, якби сказала дякую і не треба, коли він сів поруч, якби вона лишилася вдома та закінчила свою дипломну роботу справа, знайшла роботу, вийшла заміж, оформила іпотеку і все зробила правильно, то, можливо, одного дня вона б жила у сімейному будинку і була б правильною дівчинкою з правильним життям. Але тоді б не було б зігі. Може, тоді б у неї взагалі не було дітей. Вона пам'ятала, як десь за рік до вагітності насуплений лікар сказав: Джейн, ти мусиш зрозуміти. Тобі буде дуже складно, якщо взагалі можливо завагітніти. Зігі, зігі, зігі. Двері відчинилися. Хлоя, у флейській сукні і гумових чоботах вибігла на поріг, схопила зігі за руку і потягнула в дім. Ти ж будеш зі мною гратися, правда? Не так як мій брат Фред. За нею з'явилася Мадлен у пишній червоній сукні. У білий горошок у стилі 50-х, волосся зібране у високий хвіст. Джейн, з Новим роком, як ти? Рада тебе бачити. Поглянь, моя нога зовсім загоїлася. Ти будеш втішена побачити, яке я тепер ношу взуття. Вона вивернула ногу, хизуючись блискучими червоними балетками. Наче чарівні туфельки Дороті із сказки про смарадове місто, сказала Джейн та простягнула маделін мафін. Господи, не кажи мені, що ти сама це спекла. Спекла, відказала Джейн. Вона чула, як десь на горі. Сміявся з її, і ці звуки сповнювали її серце радістю. Ти тільки поглянь на себе, мафінів напекла. Хоч з нас двох я вбрана як домогосподарка з 50-х, сказала Мадлін. Мені подобається сама ідея випічки, але я щось ніяк не можу втілити її в життя. Мені завжди бракує якихось інгредієнтів. Звідки в тебе всі ці цукор, борошно і що ще? Ванільний екстракт? Ну, я їх купую, відповіла Джейн, у таких спеціальних місцях. Супермаркети називаються. Мабуть, ти записуєш все у список і не забуваєш взяти той список з собою. Джейн помітила, що почуття Маделін щодо її пекарських талантів були схожі на почуття самої Джейн щодо аксесуарів Маделін «Ментежне захоплення екзотичною поведінкою». Селеста з хлопцями теж прийде. Вона залюбки з'їсть твої мафіни. Хочеш чаю чи кави. Мабуть, краще нам не пити шампансько при кожній зустрічі, хоча я і не проти. У тебе є що святкувати? Мадлен повела її на кухню об'єднану з вітальною. «Немає», – відказала Джейн. «Просто чаю було б чудово». «Як переїзд?» – запитала Мадрін. Вона увімкнула чайник. «Нас тоді не було в місті. Інакше б я попросила Еда тобі допомогти. Я завжди пропоную його послуги. Як спеціаліста з переїздів. Він страшенно це любить». «Серйозно?» «Звісно, ні. Він ненавидить це. Так сердиться на мене, він каже. Я тобі не домашня техніка, яку ти можеш позичити подружкам». Вона понизила голос, імітуючи свого чоловіка, але знаєш, він платить гроші за те, щоб піднімати важке залізяче в спортзалі, то чом би йому не попіднімати трохи коробки за так. Сідай, вибач за безлад. Джейн сіла за довгий деревяний стіл, вкритий свідченнями сімейного життя, наклейками з балеринами, розгорнутий роман догори обкладинкою, сонцезахисний крем, ключі, якась електронна іграшка, складена з лего літак. «Моя сім'я допомогла з переїздом», – сказав Джейн. «У будинку багато сходів. Вони трохи злилися на мене, але ніколи в житті не дозволили мені платити фірмам. Сподіваюся, за шість місяців мені не доведеться тягнути цей страшний холодильник вниз сходами», – сказав їй брат. «З молоком і цукром?» – запитала Маделін, занурюючи чайні пакетики в чашку. «Ні, просто чорний. Я сьогодні бачила одну з мамусь із десятка. Джейн хотіла поговорити про той день орієнтаційної зустрічі, коли Зігі не було в кімнаті. На заправці. Думаю, вона навмисно вдала, що мене не помітила. Вона не думала, вона знала. Жінка так швидко відвернула обличчя, немов їй дали ляпаса. Справді, схоже, Маделін це втішило, вона взяла мафін, яку саме, пам'ятаєш, як її звати? Харпер, повела Джейн. Майже впевнена, що то була Харпер. Пам'ятаю, що назвала її про себе набридлива Харпер, бо вона увесь час кружляла навколо ренати. Думаю, вона одна з тих блондинок Боб, у неї таке довге обличчя, немов у басета. Маделін засміялась. Це точно Харпер. Вона і справді дуже добра подруга Ренати і дивним чином цим пишається. Ніби Рената якась знаменитість. І щоразу вона просто мусить сказати тобі, що бачиться з Ренатою. Ой, ми провели чудовий вечір у чудовому ресторані. Вона відкусила мафін. Тоді розумію, чому Харпер знати мене не хоче, промовила Джейн. Через те, що тоді сталося. Джейн перебила їй Маделін. Мафіни надзвичайні. Джейн Усміхнулася Мадлен, у неї на носі були кришки. Дякую, можу дати тобі рецепт, якщо хочеш. Господи, навіщо мені рецепт? Я хочу мафінів. Мадлен зробила великий ковток чаю. Знаєш що? Де мій телефон? Я зараз напишу Харпер і вимагатиму, щоб вона пояснила, чому вдавала, що не бачила мою нову подругу, спеціаліста з випічки мафінів. Ні, що ти? Сполошилася Джейн. Вона зрозуміла, що Мадлен одна з тих небезпечних людей, котрі одразу кидаються на захист своїх друзів та спричиняють значно більші та небезпечніші хвилі, аніж початкова незначна турбулентність. «Я цього так не залишу», – продовжувала Маделін. «Мене бісить, що ті панянки ображають тебе через те, що сталося на орієнтаційній зустрічі. Це могло статися з ким завгодно». «Я могла б змусити з вибачитися», – сказала Джейн. «Вона мала пояснити Маделін, що належить до мам, які навчають дітей просити вибачення, але я повірила йому, коли він сказав, що не робив цього». «Звісно, повірила», – сказала Мадрін. «Я впевнена, він того не робив. Міздеться, таким ніжним хлопчиком». «Я впевнена, на 100%», – відказала Джейн. «Ну добре, на 99%». «Я...» Вона затнулася та ковтнула. Бо раптом відчула непереборне бажання викласти Мадрін свої сумніви, розповісти, що саме криється за цим однісіньким відсотком. Просто сказати це. Розповісти історію, яку вона нікому не розповідала. Розказати це, як випадок котрий має свій початок, середину і кінець. То була чудова тепла весняна ніч, пахло жасмином. У мене була страшенна алергія у горлі, шкрабло, очі свербіли. Вона могла б говорити, не думаючи, не відчуваючи нічого, аж доки не закінчила б цю історію. І тоді, можливо, Маделін сказала б у своїй безапеляційній манері, що виключає саму можливість суперечки. Джейн, ти не мусиш через це хвилюватися. Це не має жодного значення. Зігі саме такий, яким ти його знаєш. Ти його мама. Ти добре його знаєш. Але що, якби вона зробила навпаки? Якщо сумніви, які мучили Джейн, відобразилися, хай навіть і на хвилинку, на обличчі Маделін, що тоді? Це була б найгірша зрада зігі. Абігел, ходи на сюди, візьми мафін. Маделін побачила, як на кухню війшла дівчинка підліткового віку. Джейн, це моя донька Абігел. У голосі Маделін почулася фальшива нота. Вона відклала свій Мафін та заходилася пальцями торсати сережку. «Абігіл?» – це Джейн. Джейн обернулася. «Привіт, Абігіл!» – привіталася вона з дівчиною. Та тихо стояла, вистроюнчившись, всепивши пальці перед собою, ніби для участі в якійсь релігійній церемонії. «Привіт!» – сказала Абігіл та усміхнулася з неочікуваною теплотою, до стону, як її матір. Та якби не це, ніх... ніхто б не подумав, що вони мама та донька. Абігел мала темне волосся та гостріші риси обличчя. Волосся було скуйовджене, типова зачіска. Я щойно прокинулась. Одягнена у безформу мішкоподібну коричневу сукню та чорні легінці. Від долонь до передпліч тягнувся складний і дивний розпис хною. На шиї висіла єдина прикраса – срібний череп на чорній шнурівці. «Тато мене забере», – сказала Абігел. «Що?» «Ні», – відповіла Маделін. «Так, я залишуся там на ніч». Бо на завтра в нас із Луїзою плани, і ми маємо бути там вчасно, а з татового дому ближче. Ближче аж на 10 хвилин, не більше, запротестувала Мадрін. Просто з будинку тата і Бонні туди їхати простіше, сказала Абігіл. І виберемося, ми швидше не треба буде сидіти в машині та чекати, аж поки Фред знайде свої червики, а Хлоя збігає додому по іншу ляльку Барбі чи чим там іще. Мабуть, Скай ніколи не повертається додому по своїй Барбі, зауважила Мадрін. «Бонні б ніколи в світі не дозволила Скай гратися Барбі», – сказала Абігел та закоптила очі. Ніби це й так було зрозуміло. «Мам, я справді думаю, ти не повинна дозволяти Хлої ними гратися. Вони дуже нефеміністичні, а ще викликають нереалістичні очікування від жіночого тіла. Боюсь, що цей корабель уже відчалив. З Хлої і Барбі ти вже нічого не вдієш». Мадрін сумно усміхнулася Джейн. З вулиці почувся сигнал автівки. «Це тато. Ти вже йому подзвонила?» запитала Маделін, її щоки почервоніли. Ти про все домовилася, не спитавши у мене дозволу. Я запитала в тата, відповіла Абігел. Обігнувши стіл, вона поцілувала Маделін у щоку. Бувай, мамо. приємно було познайомитися. Вона усміхнулася Джейн, чу дівчинку неможливо було не любити. Абігел Маріє, Маделін підвелася за столу. Це неприпустимо, ти не можеш просто так обирати, де тобі ночувати. Абігел зупинилася, обернулася. Чому? запитала. Чому обирати маєш ти чи тато? Чия черга проводити зі мною час? Джейн помітила, як у цей час Абігіл скидалася на Маделін. Дівчина аж тремтіла від люті. Так, ніби я якась річ, що вам належить, як машина, і ви мною ділитесь. Це не так, почала Маделін. Це саме так, відказала Абігіл. З вулиці знову почувся сигнал автівки. Що тут відбувається? До кухні війшов чоловік. На ньому був спущений до пояса гідрокостюм, що відкривав широкі, волосаті груди. З ним був маленький хлопчик одягнений точнісінько так само, лише з тієї різниці, що його груди були худі та без волосі. на тебе чекає», – сказав він Абігіл. «Я знаю», – відповіла Абігіл. Вона подивилася на голий торст чоловіка. «Вам не варто ось так ходити в громадських місцях. Це огидно». «Що огидно?» Показувати, у якій гарній формі? Чоловік з гордістю вдарив себе в груди кулаком та усміхнувся Джейн. Вона у відповідь теж усміхнулася, напружено. «Гидко!» – відрізала Ебігел. «Я йду. Ми ще про це поговоримо пізніше», – попередила Мадлен. «А вже ж!» – відмахнулася Ебігел. «Я не хочу чути того «а вже ж!» – крикнула її Мадлен. У відповідь лише бахнули вхідні двері. Мамо, я так хочу їсти! Просто вмираю з голоду!» – сказав хлопчик. Візьми собі мафін, сказала Мадлен, похмуро знову сіла у крісло і відкинулася на спинку. Джейн, це мій чоловік Ед і мій син Фред. Ед і Фред легко запам'ятати, бо імена римуються, пояснив Фред. "Привіт", привітався Ед та потиснув Джейн руку. "Перепрошую за огидний вигляд. Ми з Фредом займалися серфінгом". Він сів за стіл навпроти Джейн та обняв Мадлен. "Абиль тебе засмутила?" Мадлен притулилася обличчям до його плеча. "Ти як мокрий солоний собака". Мм, смачні мафіни. Фред відкусив величезний шматок мафіну і потягнусь по ще одного. Наступного разу слід принести більше, подумала Джейн. Мам, ти нам потрібна? З коридору закричала Хлоя. Я піду кататися на скейтборді. Фред узяв третій мафін. Шолом в один голос сказали Ед та Мадрін. Мамо! крикнула Хлоя. Я почула, у відповідь крикнула Мадин. Поспілкуйся з Джейн, Еде. Вона вийшла в коридор, Джейн приготувалася підтримувати бесіду. Ед приязно їй усміхнувся та вмостився в кріслі. То ти мама Зігі. Як ви придумали таке ім'я? Зігі? То мій брат придумав, відповіла Джейн. Він великий фанат Боба Марлі, який, здається, назвав свого сина Зігі. Вона на мить зупинилася, пригадуючи дивовижне відчуття ваги новонародженої дитини. На руках його серйозний погляд. Мені сподобалася ідея, моє ім'я настільки звичне і нудне, просто собі Джейн і все. Джейн – прекрасне класичне ім'я, впевнено сказав Ед і тим самим змусив її трішечки у нього закохатися. Власне, коли ми називали Хлою, то в одному списку була Джейн, але я програв. Ну і тим паче я мав переважне право голосу при виборі імені Фредові. Джейн помітила весільну фотографію на стіні. Маделін у мережевній сукні кольору шампанського сидить на Едових колінах. Обоє примружились від нестримного сміху. Як ви познайомилися з Маделін? Едове обличчя – просвітлило. Очевидно, він любив розповідати цю історію. Коли ми були дітьми, то жили по сусідству через дорогу. Мадлен жила біля великої ливанської сім'ї. У них було шестеро синів, великі, дуже хлопці. Я їх страшенно боявся. Вони грали в крикет на вулиці, і Мадлен часом грала з ними. Вона викаблучувалася мала в половину тих велетнів. Із стрічками у волоссі та блискучими браслетами ти ж знаєш, яка вона з себе найвідчайдушніша дівчина на світі. Але ж, божечки, як вона грала в крикет. Він відклав мафін та встав, щоб продемонструвати. Виходить вона така, волосечко розвіюється, платячко розвівається, а потім бере битву та бам! Він ударив явною крикетною битвою, і ті хлопці падають на коліна та хапаються за голову. Ти знову розповідаєш історію про крикет. Маделін повернулася із кімнати Хлої. «Саме тоді я в неї закохався», – сказав Ед, щиро, шалено, глибоко, дивлячись на неї з вікна своєї спальні. «А я навіть не знала, що він існує», – безтурботно сказала Мадрін. «Справді не знала, а потім ми виросли та поїхали з дому. І від мами я довідався, що Мадрін вийшла заміж за якогось ідіота», – сказав Ед. «Цссс». Мадрін легенько вдарила його по руці. «А потім, роки тому, я йду на барбекю на честь 35-ліття». Мого друга народ грав у крикет у дворі. І вгадай, хто там різався у крикет на шпильках та в бляскальцях. Маленька Маделін з будинку навпроти. Моє серце просто зупинилося. «Така романтична історія», – сказала Джейн. «А я ж мало не пропустивте барбікю», – сказав Ед. Джейн бачила, як блищать його очі, хоч він, мабуть, разів сто розповідав цю історію. «Я теж мало не пішла», – сказала Маделін. «Мусила відмінити педікюр, а зазвичай я такого не практикую». Вони усміхнулися одне одному. Джейн підвела погляд, вона взяла зі столу свою чашку та вдала, що відпила з неї, хоча чай давно закінчився. Подзвонили у двері. То, мабуть, Селеста, сказала Мадлен. Дуже добре, подумала Джейн, все ще даючи, що п'є чай з порожньої чашки. Тепер мене оточуватимуть щира любов і краса. Усе навколо неї було кольорове, дихало глибоким яскравим кольором. Лише вона була єдиною блідою плямою в цьому домі. Панна Барнс. Очевидно, батьки формують свої соціальні групи поза школою. І конфлікт, що стався, у вечір Вікторини не обов'язково мав хоча б якийсь зв'язок із школою Пірєві. Я думаю, це важливо наголосити. Тея: Так, звісно, панна Бартс могла таке сказати. Хіба ні?